Capitolul 16. A doua zi La prima explozie, corpul submarinului a scrâșnit din toate încheieturile și Marshall observă câțiva materoți schimbând priviri pline de îngrijorare. Nu-și lua ochii de la indicatoarele de adâncime. De când luase comanda lui U-192, niciodată nu coborâse atât de adânc. Primul atac a fost executat de o singură navă. Probabil că a doua se îndepărta se așteptând rezultatul și pentru ca asticul propriu să nu se interfereze cu zgomotele de la elicea celelalte nave. Se apropie ecouri din pupa noastră, sir. Marshall nu a reacționat. Atent doar la indicatoare. 180 de metri, sir. Ecourile se apropie rapid, sir. La o adâncime atât de mare, ecourile nu mai erau aceleași. Cu degetele încreștate pe suportul aparatului, Merșel și imagina grenadele inamice alunecând pe șinele de lansare, apoi coborând spre fundul mării cu 10 picioare pe secundă. Banda stânga, ordonă el. Amândouă cu toată viteza înainte. Ascultătoare, Nava răspundea prompt. Frenzel manevra levierele, asemenea unui interpret cântând la orgă. Cârma 0, ține așa. Cârma zero, sir! Drum 220!" Vocea lui Sterchi era calmă. Mai multe grenade au explodat simultan, scuduind violent corpul navei. Submarinul s-a plecat pe o parte, s-a scuturat ca un cal nărăvaș, apoi și-a revenit. Fire de vop -a scuturată, zbura zburau în lumina becului. merge asculta atent. Uruitul motoarelor străine se atenua. Navele inamice se îndepărtau, fără îndoiară pentru a pregăti un nou atac. De o privea spre plafon, parcă așteptându-se să-i cadă ceva în cap. Marshall îi spuse. Trasează cât mai corect prin calcul drumul navei, nu pune prea multă bază pe indicațiile ultrason. Îl privi pătrunzător. Dacă eșuăm, nu ți-o voi ierta. De dedu din cap înghițind în sec. De câtva timp, Simon îl observa pe Merchel și îl interpelă scurt. Ce faci? N-ar fi mai bine să stăm aici liniștiți până când ăștia renunță? Dar Marshall asculta atent un anunț al operatorului Astic. Ecourile se apropie dinspre Babord, sir. Apoi răspunse lui Simon. Nu cred. După cât pare avem de-a face cu vedete torpiloare. Acestea nu urmăresc decât să ne imobilizeze până în zori. Atunci și vor primi întăriri. Și încă multe. Nu e cazul să așteptăm. Blight se cu o mână de dulapul cu pavilioane și murmură. Iar încep. Sus deasupra lor, curuitul motoarelor s-a amplificat, apoi s-a estompat din nou. De asta dată, grenadele au explodat mult mai aproape, provocând submarinului o violentă ambardeie. Corpul navei a părit îngrijorător și Gerard lupta să-și menține echilibrul. Merșelor donă. Iarăși la 90 de metri, încet înainte. Gerard, înghețin se repetă ordinele, apoi se adresă lui Merșel. Urcăm, sir." Da, să nu lăsăm să ne afle exact poziția." Asculta atent scomotul aerului comprimat care, la început, acoperea duduitul motoarelor inamice. 90 de metri, sir." Bine, ține așa." Merșel se apropie rapid de masa cu hărți lângă de vrâ. Foarte palid acesta transpira de încordare. Puntea s-a balansat încet sub efectul exploziei unei singure grenade, probabil destul de îndepărtată. Un matelot scoase un fluierat, exprimându-și îngrijorarea. Marshall studia harta. 20 de grade, tribord! Drum 300! Îl observa pe devră cu coada ochiului, în timp ce acesta urmărea cârma. Ne trebuie mai mult spațiu de manevră. Din nou lângă periscoape, așteptă, numărând secundele, și deodată s-a auzit un dublu bang mai apropiat, dar foarte distinct. Dispăreau ecourile explozilor și s-auzau bătăile motorului celeilalte nave. Nu avea nevoie de indicațiile asticului ca să înțeleagă. Inamicul își schimbat tactica. S-a adresat lui Gerald. Ce părere ai? Câte grenade poate duce fiecare navă?" Gerald și-a strâns buzele reflectând. Cam o duzină, sir, nu mai mult loc la bord." Brusc s-a auzit un scumot nou, continuu, insistent, ca atunci când un fir de sârmă se fracă de un perete metalic. Doamne!" strigă Gerald. De-asta dată ne-au detectat ferm." Din nou la 180 de metri!" ordona Marshall. Apoi privi la devrău pe a cărui figură se cita spaima și îl încurajă cu un surus. Fii calm și vezi de calcule." Înaintând în alăturat ca doi ogari lansați în urmărirea acelui așiepure, cele două nave au tăiat în diagonală drumul ubutului. A început lansarea de grenade mai intensă. Șase au explodat pe rând, ultimele două cu violență. Pupa s-a ridicat atât de mult, încât cu toate eforturile, cei de la crmele orizontale abia mai puteau frâna coborârea navei. Acele indicatoarelor se roteau nebunește. Submarinul emita gemete disperate, Pitura de pe pereți se detașa în pelicule și unul din oamenii de veghie sprijinit de scara Turelei Doamne, se îndoaie scara! Apucând de umeri pe un timonier de la cârmă, a plecat aproape la orizontală, Gerard striga. Ține bine, Kenan! Ține bine! Când acele aparatelor s-au stabilizat, indicatoarele de adâncime arătau 200 de metri. Aerul părea să-și fi modificat consistența. Solidificat parcă de teribila presiune ce apăsa asupra lor. Cu un suruz de satisfacție, Marshall s-a adresat lui Gerard. Pe lângă imersiunea de acum, prima noastră probă de adâncime a fost joacă de copil. Încerca să glumească, dar fără tragere de inimă. La fel ca ceilalți, a tresărit când Nava a scos un geamăt sfârșietor. Potrivindu-și mai întâi glasul, de vreo a anunțat. Ne aflăm la 600 de fatom, sir. Acum avem destul spațiu de manevră. Marshall îl căută cu privirea pe Simon. Surprins, l-a descoperit stând jos pe podea, cu spatele sprijinit de perete, privind fix ca hipnotizat la angusta porțiune de podea dintre picioarele sale. Ecourile se apropie din urma noastră, sir. Marshall îl bătu pe Simon pe umăr. În locul de mitale, m-aș ridica în picioare. Dacă următoarea salvă de grenade explodează în apropiere, șocul poate să-ți rupă coloana vertebrală. Aproape imediat s-a auzit vocea lui Gerard. Mi se pare că salva asta de grenade coboară mai încet ca celelalte. Toți au ridicat ochii spre plafon, ca și cum puteau străpunge cu privirea grosimea oțelului. Erau conștienți de enorma coloană de apă de deasupra și de abisul întânecat de sub picioare. Nu se mai auza ritmul normal al asticului navei de patrulare, ci un nesfârșit, monoton, srum, srum, srum. Ecourile sunt mai rapide, sir. Merșel privind în jur la toți cei din postul central și se întreba cum se comporta restul echipajului din celelalte compartimente ale submarinului. vără îndoială, toți știau de ce motoarele inamice bătau acum mai repede. După lansarea grenadelor, cele două nave se îndepărtau în grabă ca să nu aibă ele însele de suferit din cauza exploziilor. Exploziile au fost trei, aproape simultane. Cu sângele înghețat în vine și sprijniți de pereții navei, zgălțiți cu furie, marinarii aproape surziți, au fost copleșiți de un vacarm ca de avalanșă. Becurile s-au spart, cioburi de sticlă au zburat în toate direcțiile. Peste tot a cu piese metalice, smulse din aparatele dislocate, lovind pe oamenii cărora li se părea că totul e pe cale să se sfarme. Porniți iluminatul de avarie! la lunecă pe cioburi de sticlă și auzi o voce care cerea ajutor. La lumina tremurătoare a becurilor de avarie, el a observat pe ecranele indicatoarelor de adâncime o nouă lentă deplasare a acelor U192 se afla acum la 700 de picioare sub nivelul mării. De necrezut, rezistase la presiunea conjugată a mării și a exploziilor. Merșel privi la ceasornicul de perete, trecuse de ora trei dimineața. Atacul dura de mai bine de două ore. Curios, îi se părea că începuse doar de câteva minute. Asieta noastră este în regulă, sir," spuse Gerard cu voce cam sugrumată. Ofițerul secund părea pe punctul de a-și pierde cumpătul. Foarte bine!" răspunse lui Gerard. Ține așa. Apucă pe Gerard de braț și continuă căutând să domine vacarmul. Știu că vei fi în stare, Bob. Doar cu un gest de asigurare, fără un cuvânt, Gerard și-a întors privirea la aparatele sale. Merșel a adăugat. Cere rapoarte de la toate compartimentele. Unul dintre oameni s-a apropiat de telefon și a ridicat receptorul ca să execute ordinul. Încă zăpăciți? Toți își reluau posturile, pășeau fără siguranță, își tărau picioarele ca niște bătrâni. Curând, un mecanic anunța. În camera mașinilor nu sunt avarii și nici răniți, ser. Motoarele sunt intacte. Cu casca la ureche, matelotul de la telefon comunica la rândul lui. Locoterentul Bac anunță că totul este în regulă în compartimentul provaser, dar Doar un om și-a scrântit încheietura mâinii. Au venit și alte rapoarte, toate pozitive. Dar zgomotul motoarelor inamice s auzat din nou. Cele două nave începeau un în nou în rondou, undeva la tribord. Simon traversă postul central și fără să țină seama de prezența celorlalți, îl interpelă pe Marshall cu voce șuierătoare. Scoate-ne de aici! Mărește viteza! face, știi! Dar scoate-ne de aici!" Marshall îl privi cu răceală. Mi se pare că mai mulți e grijă de persoana dumitale!" — Ecourile se apropie mereu din tribord, sir. Marshall n-a clintit. — Viteza, declara el, am să măresc curând, când vom ieși la suprafață, nu înainte. Ecourile au încetat, sir. Operatorul astic s-a întors și el pe jumătate pe scaun când l-auzit pe Simon exclamând. — La suprafață? Ești nebun de legat. Vrei să ne omor pe toți? Asta Vrei? Tot imperturbabil, Marshall-a replicat. Inamicul a stopat. Asta înseamnă că va sta imobil un timp. Probabil că proiectoarele lui cercetează marea, căutând rămășițe, pete de păcură sau poate cadavre. Din cauza asta rămânem aici la adâncime, cu un semn de tăcere completă până vor pleca. Cu din orbite, Simon strigă. Și dacă nu pleacă... Atunci vom fi obligați să rămânem aici până mâine seară. Simon a trebuit să aștepte ca să-și recapete respirația înainte de a protesta. Până mâine seară? Încă o zi la fel cu asta? Între timp, spuse Frențel cu tonsec, ei vor chema și alte nave mari într-ajutor. A privit la Simon cu dezgust. Așa că nu vom fi lipsiți de companie. Merșel s-a apropiat de Simon. Te sfătuiesc să te stăpânești. Îmi. Au pornit din nou motoarele, s-au zis strigând Gerald. Toți s-au privit surprinși. Duduitul monoton al motoarelor s-a amplificat, apoi a început să scadă și curând a dispărut. Merșal respiră ușurat. Peste 10 minute, spuse el, începem să urcăm și vom căuta să observăm ce se întâmplă la suprafață. Menținându-se cu greu în picioare, se sprijini de scara turelei. Într-adevăr, sub enorma presiune suportată de o cocă, scara se înduise la partea de sus. Omul de veghe a se dreptate. Cele zece minute au părut de douăzeci de ori mai lungi decât cele două ore cât a durat atacul. Nimeni nu vorbea. În afara uruitului generatoarelor și din timp în timp a unui geamă cocii, tăcerea era absolută. Merșel aruncă o privire la ceas, dar ochii erau încețoșeas de oboseală. Și știa că aceasta va crește și mai mult până își va fi scos echipajul la liman. În prezent era singurul lucru care îl obseda Își aminti de Browning. Îi revedea figura în momentul când bătrânul ofițer, gata să treacă pe vedeta italiană, îi spusese Mulțumesc, băiete! Știi de ce? La ce făcuse aluzie? Poate la faptul că regăsea în merșăl pe fiul pierdut? Poate că aceasta era explicația. S-a apropiat de Gerald. Pregătește să începem a urca la adâncime periscopică, Bob, dar mai înainte avertizează toate compartimentele. Se prea poate ca inamicul să se repeadă la noi în data ce vom fi mai aproape de suprafață. Când ubutul a ajuns la adâncime periscopică, Marshall constată că marea era pustie. I-a spus lui Buck să-l înlocuiască la periscop, s-a apropiat de timonă și a luat în mână microfonul rețelei Interfon. Cu degetul pe butonul de comandă, a stat un moment pe gânduri, ne hotărât încă ce să spună și cum să spună. În fine, a început. Aici comandantul. Știți toți, am fost atacați, am trecut o noapte groasnică, dar poate că unii dintre voi încă n-ați aflat că l-am pierdut pe comandantul Browning. Gură mare pentru cei mai mulți dintre voi. Trebuie să știți că a murit îndeplinind o misiune despre care credea că merita să fie întreprinsă. Cum eu însu credeam și continui să cred. S-a tras parte ca să-și ascundă fața de cei din jur. Dacă mai era cu noi, sunt sigur că ar fi fost primul să vă felicite pentru felul cum v-ați comportat. O fac în locul lui. Vă mulțumesc tuturor din toată inima. A luat degetul de pe butonul microfonului și ordonă scurt. Deschideți capacul inferior. Trecem pe dizele și începem să încărcăm acumulatorii. Dar mai întâi am să arunc o privire pe suprafața mării. Ceva mai târziu, când se îndrepta spre scara Turelei, Frențel îi tăie drumul. Ce se întâmplă, Frențel? Acesta îl privi direct în ochi și, cu sinceră gravitate, îi spuse. Voi am doar să vă mulțumesc, sir, în numele întregului echipaj. Merșel puse piciorul pe prima treaptă și privind sus spre Turelă. Crezuse că nu va mai urca niciodată pe această scară. La Alexandria, încă pe era aceeași, dar fără Browning la birou. Și lui Merșel i s-a părut cu totul diferită. Instalat într-un fotoliu de trestie, Merșel încerca să se destindă, surprins că nu mai era obosit. Chiar în acea dimineață, submarinul lui acostase alături de nava bază. Acum era seară și ziua fusese lungă. În cameră se mai aflau încă patru inși. Șeful de stat major, doi locotenenți aferați și un personaj important contra Dandas, principal ofițer de legătură între serviciile de contraspionaj englez și american. Cu vestonul de stofă fină, Green Kiss, acesta părea mai curând un profesor pensionar decât ofițer superior în activitate. Curând după ce plecase de la bord, Marshall predase un raport preliminar în mâinile unui ofițer de pe nava bază. fără îndoială, fusese convocat pentru discutarea lui. Contra-amiralul își împreună mâinile și privi lung la Marshall, prin ochelarii cu ramă groasă. Misiunea lui Browning putea reuși foarte bine. El era un ofițer foarte abil, lucru cunoscut de multă vreme și de când era tânăr. Șeful de stat major lua cuvântul. Avea figura obosită, ca și cum nu mai dormise nicio oră de când Marshall anunțase prin radio că se întorcea și că misiunea ieșoase. Am primit în ultimul timp o mulțime de informații. Hitleriștii acumulează stocuri enorme de proiectile teleghidate, și unele din acestea sunt mai mari și mai eficace decât cel pe care Marshall l-a văzut în acțiune. Vocea a devenit mai gravă. tot ce vom întreprinde în viitorul apropiat, trebuie să ținem seama de această nouă armă. Desigur, când vom fi implantat serioase forțe în teritoriul dinamic, când vom fi capturat și reorganizat baze de avioane, și vom fi asigurat aprovizionarea normală a trupelor de barcate, cu susținerea din partea lui Royal Air Force și a artileriei, vom fi în măsură... a întrerupt de Dundas. Pentru o cât de mică șansă de a reuși debarcarea în Sicilia, trebuie neapărat să reducem la minimum folosirea acestor noi proiectile teleghidate. Comandorul Browning era de aceeași părere, sir, spuse Marshall. Privindu-l intens pe Marshall... Dandas continuă. Trebuie să fi pus la curent cu toate. Peste trei săptămâni și patru zile, începând de mâine dimineață, va avea loc debarcarea, operația denumită codificat Husky. Marshall privi la hărțile de pe pereți care ascundeau dansatoarele egiptene. Prin minte, îi se derulau imagini. Distrugătorul scufundându-se într-o clipită cu fiul lui Browning la bord. Vedeta italiană în flăcări, Browning, barbierit proaspăt, pentru întâlnirea cu generalul italian Dar Dandas continua Nu uităm micul depozit de proiectile deja constituit în Sicilia Și îi va fi sarcina primelor noastre valuri de comandouri Ca să-l neutralizeze Dar stocul de pe continent rămâne problema cea mai arzătoare Dacă nu facem nimic contra lui Nu ne rămâne altceva decât să amânăm debarcarea. Poate chiar să renunțăm Marshall se ridică și se apropie de una dintre hărți. Cunoșteți amplasamentul acestui stoc de pe continent? Desigur, nebunul ăla de trevis ne-a dat informații, confirmate ulterior de proprii noștri agenți. Depozitul este în golful Policastro, la Nestore, un port recent construit, dispunând de bune legături rutiere și feroviare. Asamblate mai la nord, acolo unde lucra Trevis, proiectilele din acest depozit sunt transportate la diverse sectoare militare. Pe mare, Nestore se află la 160.000 de, de Palermo. Îndată ce se va fi lămurit asupra veritabilelor noastre intenții, pentru Inamic va fi o simplă joacă să transfere tone de proiectile de la un loc la altul. Oare toate manevrele la care am recurs pentru a-l face pe Inamic să creadă că vom debarca în Grecia vor fi fost zadarnice? Tăcut și atent, Merșel examina harta. Nestore era reprezentat doar ca un mixat de pescari, de care nu auzise încă vorbindu-se. Ghicindu-i parcă gândurile, șiful de stat major se apropie dând explicații lui Merșel. Nemți au transformat sătucul într-o adevărată fortăreață. Populația băștinașă a fost în mare parte evacuată. Portul este folosit numai în scopuri militare. După informațiile noastre, proiectilele sunt aduse pe o mică linie ferată simplă până la o nouă dană, de unde sunt ambarcate direct la bordul navelor care le așteaptă. Nu știm prea multe despre apărarea antisubmarină, dar sigur că există o estacadă, mai multe posturi de observare și de pe mare. Italienii asigură patrularea antisubmarină 24 de ore din 24. Pe scurt, situația nu este deloc încurajatoare. Estacadă, obstacol constituit din bârne de lemn, pontoane, plase de sârmă și alte mijloace flotante, instalat la intrarea unui port pentru a împiedica pătrunderea navelor inamice. Dacă reușea planul lui Browning, spuse Dandas, lucrurile se petreceau altfel. Cu depozitul din Sicilia făcut de la început inutilizabil și odată trupele noastre debarcate, nemții și-ar fi văzut dispozitivele lor date peste cap. Ce credeți, sir?" interveni Marshall, despre un atac prin bombardament aerian." Afară, pe o navă de război ancorată, o fanfară marinărească marca ceremonia coborârii pavilionului. Poate în amintirea lui Browning, gândi Mershell. Imposibil, răspunse șeful de stat major. Operația ar fi prea dificilă ca să dea rezultate interesante și mai grav ar permite ca inamicul să afle ceea ce în special dorim să nu cunoască. Ar fi ca și cum l-am informat de ziua și ora de barcării. Merșel se întoase lângă scaunul său, dar a rămas în picioare cu mâinile la spate. Și-a de Simon și se întrebă deci nu pomenise nimic despre el în raportul pe care îl predase. Probabil fiindcă se demuse că din cauza antipatiei ce simțea față de acest personaj, n-ar fi fost suficient de obiectiv. Dar acum descopera că nu proceda se bine. Dacă la început Trevis a pusese intenția să trădeze încă o dată pe englezi, el n-ar fi spus nimic despre noul port Nestore. Și dacă revenise asupra primei sale hotărâri, cauza nu putea fi decât Simon, cu insiniorile lui despre Centel. Și această schimbare a lui Trevis, Browning, o plătise cu viața. Cred, săr, că s-ar putea întreprinde ceva," declara Marshall. Fără să-și dea seama, și se gândul cu voce tare. Dar poate că intend în cameră era hotărât dinainte să accepte dacă îi se propunea o misiune, indiferent de ce era vorba. Cei doi interlocutori știau și ei acest lucru, dar pregetau să facă ei propunerea. Te-ai gândit bine?" Merchel n a răspuns direct la întrebarea contraamiralului. Sunt mai multe alunseori de când dispunem de acest ubut și poate că nimeni nu a știut cum să-l folosim cât mai bine." Cei doi tăceau și-l priveau. Fără să-și dea seama, Marshall începuse să meargă încolo și încoace prin fața biroului, biroului Browning. O ultimă misiune ar fi prilej ca să-l folosim cât mai bine." Și ne va dovedi că Browning văzuse just de la început. Da, sir. Asta este și părerea mea. Aș fi bucuros să arăt că în planul lui nu era nimic topic, că nu era o pierdere de timp. Șeful de stat major se adresă contra amiralului. Ce credeți, sir? Ce cred? Dan Das își frecă bărbia și continuă. Nu avem de ales. Apoi se adresă lui Marshall. Cu ce te-aș putea ajuta? Aș dori săr, să îr să mână liberă. Când ajungem la locul cu pricină, să am dreptul de a decide dacă să intru în port sau să fac să, în caz că apreciez că încercarea este fără speranță. Sprâncenele șefului de stat major s-au ridicat ușor, dar și-au revenit când Danda s-a răspuns. De acord. Apoi s-a adresat unui locotenent. Telefonează lui Saunders și spune că doresc să obțină o convorbire cu generalul Eisenhower în următoarele 48 de ore. În timp ce locotenentul se grăbea spre ușă, Das continua. Ideea dumitale mi se pare excelentă, Marshall, dar pentru o asemenea expediție pe țărm îți trebuie niște oameni. Îți vom da un comando de 30 de inști din infanteria marină pe care îi vei înghesui cum vei putea în submarin și pe care îi vei utiliza cum crezi mai bine. Merchel îl privi dintr-o parte. Fără îndoială, Dandas gândea că bieții băieți nu se vor mai întoarce, așa că nu conta dacă va fi confortabilă sau nu călătoria. Evident," mai spuse Dandas, poți reveni asupra deciziei, dar răspunsul precis trebuie să ne-l dai până astă seară, ce voi fi obligat să alegi pe altcineva. Cred că mă înțelegi." Merchel zâmbi. Țin să îndeplinesc eu această misiune." Am credința că voi reuși să o duc la bun sfârșit. Amiralul s-a ridicat și a întins mâna. Nu știu ce să-ți mai spun, Merșal. Credeam că cunosc toate formele de curaj, dar al dumitade mi se pare cu totul deosebit și sunt mândru că te-am întâlnit. Janet, parcă de a fi arătat pe față sentimentele, se adrese șefului de stat major. Cred, Charles, că se va face totul ca să-i se ușureze sarcina. Desigur, sir. Oamenii mei se vor ocupa de tot ce trebuie. După această asigurare însoțită de un surs, șeful de stat major s-a desă lui Merșel. Echipajul dumitale poate coborâ la uscat, dar pentru motive de securitate să nu se îndepărteze de baza navală. Ne vom ocupa de reparațiile urgente ale submarinului. Mi s-a spus că e licea Tibor dacă am suferit în cursul ultimului angajament. Așa este, sir. O aripă este fisurată și ne-ar putea aduce necazuri. Dan Das a făcut un gest cu mâna. Vei organiza totul cât mai bine, Charles, și dacă se iubește vreo dificultate, anunță-mă." Continuă adresându-se lui Marshall. În orice caz, dumneata să nu te ocupi de nimic. Păstrează-te pentru misiunea propriu zisă Nu-ți pot da decât trei zile de permisie. E foarte puțin, dar doresc să nu le petreci învărătindu-te în jurul submarinului și certându-te cu oamenii de la șantierul naval. Îi cunosc eu pe comandanții de submarine." Vreau să fii în plină formă când vei porni la drum. Și dacă pregătirile nu merg cum trebuie, să-și spargă capul Charles, nu dumneata. Vă mulțumesc, sir! Întrevedea ocazia să se întâlnească cu centl, Probabil că aflase de moartea lui Travis. Oare nu i-o reproșa? Oare sentimentele ei au rămas aceleași după dispariția lui Travis? Vă sunt recunoscător, sir! Adăuga Marshall. Acum altceva! Lui Înălțarea dumitare la gradul de capitan-comandor este pe care de a deveni oficială. Felicitări! Evident, cu condiția ca războiul să nu se termine mâine. Altfel pierzi un galon. Consurus! Acum ești liber! Vom îngriji ca și ofițerii dumitare să se simtă bine în cele trei zile cât vor dura reparațiile submarinului. Bineînțeles, deocamdată nu le spune nicio vorbă despre cele ce am discutat. A lui Marshall, Danda îi era simpatic, îi amintea de Browning. Am înțeles, sir, și vă mulțumesc." Serios, Danda i-a replicat. Dumneata, mulțumești? Eu îți mulțumesc pentru hotărârea luată. Și mulți alții îți vor mulțumi când te vei întoarce cu misiunea îndeplinită." Marshall remarcă cu plăcere că Danda nu spusese Dacă te vei întoarce." Își șapca și se îndreptă spre ușă, dar se opări și îi mai aruncă o privire asupra încăperii. Se gândea la Browning, la bucuria bătrânului ofițer atât de fericit când i se acceptase planul, la cele spuse despre fiul său, la toate cele petrecute. însoțindu l spre ușă, Danda să înțelesese ce gânduri treceau prin minte lui Marshall. Da, spuse el. Browning a fost un om și jumătate. Am servit odinioară sub comanda lui și știu ce vorbesc. Misiunea pe care o vei întreprinde este de genul celor care îl încântă când era tânăr ofițer. Pentru o misiune oarecum asemănătoare a obținut Victoria Cross, dar nu există decorație pe lume demnă de curajul său, de probitatea sa sufletească. Știu, sir, sunt lucruri pe care nu le voi uita niciodată. După plecarea lui Marshall, în încăpere s-a șternut tăcere până când locotenentul rămas singur cu Dandas a riscat o întrebare. Misiunea asta, sirs, este oare posibil de realizat? Dantas tocmai examina o hartă de pe perete și se întoarse. Acum o oră eram convins că este categoric irealizabilă, dar după discuția cu acest ofițer, după cele ce mi-a spus, mi-am schimbat părerea. În orice caz, dacă există cineva care s-o poată îndeplini, apoi acela nu este decât acest merchel. Deci să avem încredere deplină. Și să continuăm a ne ocupa de blestematul ăsta de război. Era ora 1 noaptea, o noapte calmă și caldă, când mașina a oprit în fața vilei doctorului Williams, pe malul Nilului. După hurducăia la mașinii de comandament, care ridicase nori de praf, liniștea era binevenită. Mergele așteptă ca mașina să dispară pe drumul umbros, apoi se îndreptă spre intrarea vilei. Tot drumul de la Alexandria până aici gândise mereu la momentul reîntâlnirii cu Gentle. Cum îl va primi? Ce îi va spune? De necrezut, totuși, pe drum îi se complet din minte viitoarea sa misiune. Se pregătea să sune, dar ușa s-a și deschis. Se aștepta să fie întâmpinat de Williams sau de soția lui. Dar i-a deschis chiar Gentle, Profilată pe lumina din vestibul, i s-a părut mai slăbuță a simțit ca o adiere mireasma părului ei. Ar fi dorit să o ia în brațe și să o țină mult timp strâns la piept. Dar n-a dăznit și i s-a adresat cu o voce aparent calmă. Iată-mă, m-am întors. Nu m-am lăsat prea mult așteptat. Fraze banale cu care căuta să-și ascundă stânjeneala. Nici nu apucase să-i spună ce-i sta pe suflet și se simțea intimidat. Intră, îi spuse centăl, luându de mână și închizând în dușa. La lumina încăperii, ochii ei străluceau. Zâmbind, adăugă. Gazdele s-au culcat, cred, din discreție. În sufragerie, pe o măsuță, se afla friptură rece, câteva foi de salată și o sticlă de vin într-o frapieră. Învârtind sticla, centăl îl întrebă. Pentru început, un pic de vin, gheața aproape s-a topit. Bucuros! Nu știu ce ți s-a spus Centel în legătură cu soțul tău. A remarcat că degetele tinerei s-au crispat pe sticla de vin. Mi s-a povestit totul. Mă temeam că se va întâmpla așa ceva. Am fost îngrijorată de când am auzit că pleacă împreună cu tine. Îmi pare rău Centel. Înțeleg că era îngrijorată pentru el. Nu știa cum să mai continue, dar ea l-a întrerupt. A lăsat să cadă în gălată sticla și s-a apropiat de Merșel. Dar nu pentru el îmi făceam griji. Pentru tine mi-era teamă. Se lăsă în genunchi lângă scaunul lui, căutându-i privirea. Știi, Steven, îl cunoșteam. Îl cunoștem foarte bine și știam de ce era capabil. Când mi s-a spus că se afla la bordul submarinului tău... cu o ridicare din umeri. În fine, acum s-a terminat. Să nu mai vorbim despre asta. Ai revenit, slavă Domnului, cât m-am rugat ca să te întorci cu bine și m-am gândit tot timpul la zilele petrecute împreună. Merșel a pus mâna pe umărul lui Centel. Temerilei s-au spulberat. S-a simțit pătruns de o liniște interioară, nemai cunoscută vreodată. Ce fericit sunt să te aud vorbind astfel, Centel. Să știu că... Privindu-l insistent, Gentle schiță un surus și îl întrerupse. Să nu ne mai gândim la cele întâmplate. Te-ai întors. Altceva n-are importanță. Când doctorul Williams mi-a spus că s-a terminat, strânse brațul lui Marshall cu vigoare neașteptată. Căci s-a terminat, nu e așa, Steven? S-a terminat, spunem? mi Misiunea a eșuat, Gentle, și ți se dă alta, Mărmură iar ridicându-se. După cât te înțeleg, așa este. Da. Dar de ce nu au găsit pe altcineva? De ce mereu tu? Merge agitată prin cameră, apoi din nou se lăsă în genunchi cuprinzându-i picioarele. De ce mereu tu? N-ai făcut destul să te schimbe cu cineva? Nu-și mai reținea lacrimile și el o mângâie pe păr. Se pare că eu sunt cel mai potrivit pentru noua misiune. Și tu poți mai bine înțelege ca alții că nici eu nu pot să o las pe seama altora. Ea îl privi cu disperare în ochi. Te înțeleg, dar tocmai dificultățile misiunii mă fac să mă tem și mai mult. Căutând să mai liniștească, Merșul schiță un zâmbet și spuse. Deocamdată sunt bucuros că mi s-a acordat o permisie de trei zile. Nu vor să mai necăjesc cu pretenții în timpul reparării submarinului. Centăl își terse ploapele. Trei zile? Tot una englezii și închipuie că totul se rezolvă cu trei zile de permisie. Dorind să-i urmeze exemplul, încercă și ea să surâdă, dar pe obraj toti se mai prelungeau lacrimi. Ești probabil mort de obosală. Am să te las să mănânci liniștit. Merce-l o luă detalie, bucuros să-i simtă trupul suplu lipidal său. Și vinul meu? Vai, iartă-mă! Ridicând paharul, Merșel comente. Prade de război, vinul ăsta. În sănătatea ta, curăr din partea lui Africa Corps. Hoh! Noroc! Trăiască în germană." Au băut întăcere privindu-se reciproc. Dacă mă voi întoarce..." Dar Merșel nu continuă. Din nou se simțea îndepărtat de ea, a separat printr-o prăpastie. Centăl îi veni în ajutor." Sunt sigură că devei întoarce, Steven. Sunt convinsă. Trebuie să te întorci. Zâmbind, mergi și replică. Când mă voi întoarce, ai să accept să devii soția mea?" Ea răspuns cu o privire lungă, ca și cum nu înțelesese. El reluă. Îmi cunoști sentimentele. Deocamdată îți cer doar să te gândești și... Ea s-a ridicat și-a întins mâna după sticlă. Puțin vin, scutură din cap, dând la o parte părul ce-i cădea peste ochi. Apoi s-a întors, privindul pe Marshall cu ochii, radind de fericire. Nu mai trebuie să aștept Steven. M-am și gândit. Dacă ești sigur că mă iubești, mi-a fost tare teamă. Restul frazei s-a pierdut, căci Marshall a îmbrățișat-o. A strâns-o la piept cu putere. În sfârșit, s-a convins că și ea îl iubea. Toate îndoielile anterioare îi se păreau fără rost. Îl durea fizic doar gânduri apropiatei despărțiri. Centele ridică privirea. Trei zile? Numai trei zile! Dar vom merge să repetecem undeva, unde nici nu s-a auzit de război. N-ai vrea să rămânem aici? Bineînțeles, dacă așa dorești. Atunci ne-am înțeles. Îți mulțumesc! Prin culoar a trecut un om de serviciu, controlând ostentativ dacă ușile erau încuiate pentru noapte. Ea explică. Așteaptă să plecăm. El aprobă și începu. Mâine... Ea îl întrerupse. Să nu vorbim încă despre mâine. Au urcat la primul etaj, i a la ușa camerei lui, dar îi spuse zâmbind. Sunt bucuroasă că ai venit astăzi Steven. Altminteri poate că, cine știe, îți schimbai gândurile. S-a departat în grabă ca să nu-l lase să răspundă. Mai târziu, culcat în pat, cu ochii închiși, ascultând cum sufla vântul în storuri, merșelă-și lăsă gândurile să vagabondeze spre viitor. Acum, când avea atât de mult de pierdut, trebuia să fie de două ori mai vigilent. O eroare de raționament, un moment de neatenție și se poate întâmpla o catastrofă așa cum a pățit-o săracul Bill, cu gândul probabil la Gail, în timp ce submarinul lui a pătruns în câmpul de mine. i s-a părut ca de ușa deschizându-se încet. Știa, intrase gentle, stătea nemișcată lângă pat, în întuneric corpul ei, părând o formă fantomatică. Merge a încerca să facă o mișcare. Te rog, spuse ea repede. Nu te mișca? N-am putut să nu vin, să te tot aștept fără să fiu sigură de mine. Marshall nu vedea, dar avea impresia că tremură. Nu mă atinge, dragule. Dă-mi răgaz. Încercă să mă înțelegi. Marshall s-a dat la o parte, reținându-și respirația, în timp ce ea se strecura lângă el. Stephen era conștient de lupta disperată din sufletul ei și pentru nimic în lume nu voia să-i mărească frământarea. Nu și-a dat seama cât timp a trecut așa? Cu încetul respirația întretea a tinerei s-a liniștit. Curând, cu un gest firesc, centel s-a apropiat de el murmurând. Steven, i-a repetat numele de câteva ori ca și cum îi aducea liniște și curaj. Apoi, îl îmbrățișe spunându-i. Iubește-mă, Stephen! Iubește-mă! Acum, Marshall, era sigur că va dispărea fără urmă groasnicul coșmar care o chinuise...